hier by my in die atelie, of 0705, is Zuid-Afrikaanse tyd, en jy is ingeskakel, by die rechte plek, by Net Radio SA, Net Radio SA, met ons webwerf, www.netradiosa.co.za Op die webwerf, daar vind jy, Al die nodige informatie wat jy nodig het rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai. Informatie soos die name van al die omroepers en ook al die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is. Tyje van uitsending en dan ons archief waar jy kan luister na archief vorige uitsendings wat jy soms so online kan luister of jy kan het aflaai en om daardie manier daarna luister. Net radio is SA's internet radiostasie stasie <coughs> verskoring wat wereldwijd uitsaai en dit beteken dat enige mens nou enige plek op aarde hier kan inskakel. Maar ons weet van is. alle mense val nie binnen in hierdie bepaalde tydsoone om nou die tyd te vind om te luister in waar mense slaap nou. Maar vir daar die rede die archief, so dat die mens enige tyd dan na die archief toe kan gaan en gaan luister op die eie tyd of online. En of jy nou hier in Zuid-Afrika is, en of jy in die buitenland is, is baie welkom, want as mense hier van Zuid-Afrika is punt af opkyk, recht noord, al hierdie plekke val binnen in hierdie tydzone, dit wil sê min of meer die tyd. Hier al wat verskil. So recht door bo uit die noorde, dan kan ons sommer maar net Aan een plek Rusland Saratof, daar waar Pieter Erasmus is En dan Europa Kom ons sê nou maar Nederland Daar waar Tamara is En dan nog bykie verder afsyt Arabiese wereld waar Tania gewoonlik luister En dan verder weet ek nou nie In Noord-Afrika van mense wat luister nie Ek weet nie, maar dan is daar mense En dan hier in Suid-Afrika, in ons stede, dorpe, platteland en plaase, daar is mense wat vanuit al die verskillende plekke na ons luister en daarom wil ek net weer eens sê, baie welkom, maar ek doen het gewoon ek hier in een paar verskillende tale, omdat ons in die wereld wijd uitsaai en in die geloof Groot ek dan in die Russische taal, is Zdrafutja of Privet. Privet is nou die, min of meer die informele manier. En in die Arabische taal, Salam, Alikum of Mergaba. En in, an, in ander manier om te groe daar, Alain was Salam, afhangende van die streek. En in die Duitse taal, Guten Abend. En in die Hebrews, Shalom. Kalimera in die Griekse taal, goeie naand, Afrikaans, good evening in die Engelse taal. Nou as die mens nou so baie keer gegroed word, dan denk ek voel die mens zeker later helemaal welkom. En vertrou ek dat jy welkom voel, ek hoop rechtig so, dat jy rustig en welkom voel, dat jy een plek het wat miskie een bietje afgesonderd is, waar jy kan sit of le, en ontspan, en dan probeer om die hele wereld te vergeet. Al die dingetjes wat jou vandag nou bezig hou het, hoor, oprechtig, jy kan dit verheerde eer net uitblok, dat jy nou nie daar aan dink nie. Kom ons dink liever aan God, God die enig, vader, seun en heilige geest. God vir wie ons lief en wie ons, hy is verskrikkelijk lief vir ons. So lief, dat hy sy enige gebore seun gegeet, so het het elkeen wat in hom glo, nie verloor in mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie, en hy is geïnteresseerd in ons, in ons bewegings wat ons denk, wat ons doen. en God wil graag in al ons behoeftes voorsien na die rijkdom van sy genade. Hier op aarde is het maar een moeilike kwestie, maar in die koninkryk van God is het beter en eendag wanneer hy ons kom haal en ons verewig bij om gaan wees, dan is dit hemel soos wat ons hemel nie hier ken op die aarde nie wonderlijke vooruitzicht om daaraan te kan dink. Ek gaan verraad ons aanbid om te kyk of ons nie alles kan vergeet hier rondom ons nie, en op God kan concentreer. Jimmelvader, baie dankie vir ons voorrecht, om als doodgewone mense, te kan bid en dan te verstaan dat ons met God, drie enig, Vader, Zoon en Heilige gees praat en communikeer. Hy dankie dat ons gebede opgevang word in wie rook bakke. Hy dankie dat ons gebede na die genare troon gedra word en daarom het ons soveel vrymoedigheid om met u te kan praat, net om sommer net met u te praat. Ek wil u dankie te sê, jyre, vir hy die dag, waarin u weer eens voor sien het en ons behoeftes. My dankie dat ons gezond is, die mate van gezondheid wat u vir ons gee. Ek self baie, baie, baie dankbaar dat ek vandag weer kon gaan stap draf een heerlik lekker gevoel het, my dankie daarvoor vader, alles allesman het genade op genade op genade uit u vader hand, my dankie dat u ons gehelp het in die dag dat ons kon aantrek, lere gehad het om aan te trek, voedsel gehad het om te eet wat die aard daarvan ook al mag wees, Ankie dat ons een huis het nou waarin ons keiling kan vind met so hier laas die paaie stap en jy siet mense wat man het absoluut uitgelever is aan al die elemente neel dag daar in die son en die wind nie weer moet staan Heren dan weet ons dan tla ons per ty keer terwyl ons eindelik die heel dankbaar moet wees. En ons wil u ook dank, by elke klein detail waarin u vir ons help. Ons belei, Vader, dat ons soms dinge nie is raak sien he. Dat ons dit somme net so as van selfsprekend aanvaar, ons weet, dat ons soms hier die praktische voorbeeld het van elektrisiteit en waar jy nou, nou die hele huishouding daarmee druif en skil alles af en alles kom tot stilstand en is in een sekere sin kan die mens dan eindelijk mee niks mee doen nie, kan nou maar net kersen opsteek en die mens nou nou nie een kracht ontwikkelaar het nie, krachtopwekker en so raak ons bewus daarvan vader dat u vir ons verskrikkelijk lief het. en omgee en jammer is vir ons en baie baie dankie vir die voorrichte dankie ook vir die voorricht van hier die internet radio stansie, dat ons nou kan luister en kan uitsaai en dit wereldwijd kan doen en dat ons die woord kan oordink dat ons daar oor kan pyns en dat jy ons daarin ook sal help, omdat jy wakker is die oor jy woord en jy graag wil hee dat ons dit recht moet verstaan. Seen ons samen sy, vanavond jyre, elk een wat ingeskakel is, of ons nou bewus is van iemand al dan nie jy is, ons bede is, praat met ons jyre, spreek soos wat Samuel gesê het, want jy die dienst nog, en jy die dienst maagd luister. Kom ons luister hier na Ronel Erasmus, wat vir ons syng, Ek weet van u. met al jou die liefde wat ek voel, die is by my. Groote ras, die hartse kas, dis groote wat voorde ooit kan sê. All of them. kakeld by Net Radio SA, Net Radio SA, ek is Dr. Tini Eilers, wat van uit Ayrhine, die stad van vrede, hier in Pretoria, Zuid-Afrika. Gastelik, so n bykie, we gaan praat oor die feit dat die mens dier die bybel met bome vergelyk word. En toe ek op een stadium nou een redelke studie gemaakt het van die tempel, wat begin het as die tabernakel in, in die woestijn, dit die gouwe kandelaar my aandacht vir al rechtig en ek gaan nou die gedeelte vir jou lees wat die voorskrif bevat oor die kandelaar en dan kyk jy ook wat ek raak sien namelijk dat hier een boom is die kandelaar is een symbolise voorstelling van een boom maak ook een kandelaar van goud van druifwerk, moet die kandelaar sy voetstuk en sy stam, so onmiddellik as jy nou daar die woord stam hoor, dan moet jy weet, hier het ons nou met een boom te maak, sy stam, sy kelkies, sy knoppe, in sy blomme moet daarmee uit een stuk wees want nou die rede van een stuk is as jy oomblikse mens agterkom hierdie is eintlik 'n boom dan kan 'n mens nou sien waarom God nou voorskryf geskryf het dat dit uit een stuk moet wees want 'n boom bestaan moes nou maar uit een stuk as sy stam takke En blaren alles groei uit een wortelstelsel en stam en dan so meer na vore. En 6 arms moet uit die sy daarvan uitgaan. Nou dit is maar soos die arms takke van een boom. drie arms van die kandelaar uit die een kant. En drie arms van die kandelaar uit die andere kant. Een mens moet mooi kyk na die versachtige woord, keus is hier. Daar is kandelaar en die kandelaar het zes arms. So die middelste gedeelte wanneer een mens nou na die kandelaar kyk, dan is daarom ons nou sewe vlamme. Maar die middelste een is eindelijk die kandelaar en dan is daar die takke van die kandelaar, 6 in 1, 3 en 1, 3 in de andere kant, wat 6 is plus dan nou die middelste kandelaar, waar daar ook een vlam is, so daar 7 vlamme, wat dan hier die kandelaar, voorstel die gouwe kandelaar wat ook, beken staan in die Hebreëus as menorah Drie kelkies soos amandelblomme en nou kan 'n mens sien hoe dat alou meer eintlik maar 'n voorstelling is van 'n amandelboom Drie kelkies soos amandelblomme Nou amandelblomme, met hem, ek wil ek heen met jy onthou, is wit. As een mens in Israel kom, dan is daar een specifieke dag, wanneer die maar die lente aanbreek, na die winter. Dan is dit in die hele Jerusalem. Misschien is dit al in hele Israel, so ek weet nou nie, was terwyl ek daar geblei het, was dit nou die nies wat onmiddellik verspreid het. Wanneer iemand een amandelboom sien wat blom, dan word allemaal ingelig. Dis amper soos mense wat in die maan kyk, wat in die maan opkom, en allemaal dan inlig en sê die maan het nou verskyn. So ek hoop jou aandag kan verweer, een weile by die amandelboom beleid want die amandelboom word ook op ander plekke in die skrif genoem en dan vooral verwijsend na een mens drie kelkies soos amandelblomme aan die een arm een knop in een blom hy sien As een mens by een boom kom, wat bezig is om te bloei, dan is daar knopjes en dan is daar blomme. Want die knopjes word later ons nou een blom, en dan word daar weer knopjes gevorm, en dan is daar weer een blom. Dit is teken van leven, van voordierende leven. Een knopje is ons nog nie een blom nie, want al die hoop en vooruit zich op een blom. knop en een blom en drie keltjies soos amandelblomme, aan die ander arm, een knop in een blom. Kan sê nie sê hoe spesifiek het God het die voorskrifte gegeer? So moet het wees aan die ses arms wat uit die kandelaar uitgaan. So die middelste gedeelte is die kandelaar en die kandelaar het ses arms. maar aan die kandelaar self moet vier kelkies soos amandelblomme wees met knoppe en blomme. Daar moet een knop wees onder die eerste arm wat daaruit uitgaan en een knop onder die tweede arm wat daaruit uitgaan en een knop Onder die derde paar arms, wat daaruit uitgaan. Vir die ses arms, wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms, moet daarmee saam uit een stuk wees. Alles saam een stuk drijfwerk van suiver goud. En mense, dankie nie besef, hoe belangrijk is hierdie voorwerk. Eén stak haar fijn beskryf dat dit eindelike amandelboom is. Suiver, suiver goud. Ja, as een mens begin praat van suiver goud, dan praat jy van iets wat kostbaar is. Iets wat belangrik is. Kostbaar, belangrik. Suiver goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak en hulle moet sy lampe opsteek en die lig daar teen oor laat val aan die voorkant. Die snuiters, dit wil sê die goeikies waarmee een mens die vlamme doodmaak, sy snuiters en sy bakkies moet van suiver goud wees, kies sien alles hiermee is absoluut suiver goud. Van een talent suiver goud Moet hulle dit maak Al hierdie voorwerpe En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan Wat jou op die berg getoon is God het vir Mooses precies haar fijn gewys Hy het het gesien precies so, so sal jy dit moet gaan oordra. Dit is maar soos iemand wat een predikant is, wat moet preek, wat die woord van God moet verkondig, en wat van God in sig gekry het oor een bepaalde zaak, en dan moet die mens nou maar sy best probeer, om die boodskap so suiver as moendlik oord te dra, soos wat God dit aan jou gegee het wat nie altyd makklik is nie, want nou moet jy met taal werk, net soos hier nou met vakmanskap gewerk moet word, en Mooses moet op sy geest staat maak, soos wat hy dit gesien het, die voorbeeld, die nie hoe groot verantwoordelijk het plaas God op hom, vir hom gesê het, sy so kyk dat jy dit maak, volgens die voorbeeld waarvan, daarvan wat ek jou op die berg, getoen het. En ek hoop jy kan is dus hierin een boom sê en dan uit die aard van die zaak een amandelboom. Ek kom ons luister weer na muziek die Hosanna musiek groep vir ons gaan sing oor gamens of prijs gamens of prijs nou jy kan onthou, dit kan nie die gamens wees wat prijs nie maar gamens is soos vruchte mense kleren in die bybel as die heren sê mense kleren moet wit wees, dan beteken dit Dit gaan oor jou werke, dit wat jy doen, net soos wat die bruidse kleren wat sy moet hee, is een verteenwoordiging van haar rechtverdige dade. Die dinge wat sy doen, net soos die vruchte van een boom, is maar verteenwoordigend van dit wat jy doen. is aangeskakel by net radio. Es aan. Net radio is aan. Die luister hier na Dr. Tini Uitloos wat uitsaai vanuit Irini. Die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy jouself ook al mag bevind, baie baie welkom. Die amandelboom Ek dink, daar is so baie daar oor nou net gesê, dat een mens daaruit kan aflui, dat een amandelboom eindelijk na een persoon verwees. Kom ons lees net hier saam uit Prediker, die laatste hoofdstuk van Prediker, hoofdstuk 12. Denk aan jou skipper in die daal van jou jongheid, voordat die ongelukkige daal kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Voordat die son en die licht en die maan en die sterre verduister word en die wolke tevang terugkom na die reen, hierdie is so een verwysing na die mens en sy aftakeling, die aftakeling van sy lichaam en de gamelike vermoens, soos waar die jare aanstap, en hierdie gedeelte van voordat die son en die lig en die maan en die sterf en die duister is en die oog die sig achteruit gaan die dag wanneer die wachters van die huis sal bewe, nee, al gesien baie mense, want hy sê dit met groot, groot respect en achting, teenoorbejaarde mense wat al begin bewe van ouderdom, die dag wanneer die wachters van die huis sal bewe, en die sterk manne krom word. Dit is nou bene wat begin krom word. Ek weet ons dat die mens word, meeste mense, allemaal is nou nie precies die nie, maar meeste mense, soos wat die jaren aanstaat, bene begin krom word, het like amper of die persoon korter word. Richttrek, krom en summeer. sterk manne wat krom word en die malers die werk staak By ons het ons nou tanden gekry om ons voedsel wat ons eet meet fijn te maal al die tanden is nou die staan nie bekend as malers nie maar die kiestanden vir al hulle en ons weet dit is eindelijk maar waar die tanden begin om in te gee en minder te raak die malers die malers wat die werk staak hoekom? omdat hulle te min geword het en die wat die het die vensters kyk verduister word oor en weer eens die sig verduister word nie meer so helder nie, die brulglaze word alhoew sterker, en die deur na die straat gesluit word, is nou die gehoor wat achteruit gaan, deur wat na die straat gesluit word, terwyl die geruis van die meel verswak, die geruis van die meel, en hy opstaan, as die voelkies begin sing, en al die tone van die lied, dof sal word. Baie mense, as hulle nou meer bejaard word, kry hulle dit nie meer recht, om eindelijk rechtig lang ure te slaap nie word, vroeg, vroeg, vroeg, wakker al, Ek kan omdou, my pa, ek kom nog die laaste tyd voordat hy gesterf het, baie vroeg opgestaan, dat hy al tegemaak, baie, baie, baie vroeg, had het hy nou maar alleen dan om gesit en teedra. En al die tone van die lied Dof sal word, die tone, die verskillende tonehoogtes, wat begin afneem, kry hoor nie meer al die verskillende toonhoogtes nie, ook sal hy bang wees vir die hoogte, en so as mens begin oud word, dan is daar allerhande soote van vreze, as gevolg van die sene wees wat nie meer so goed is nie, Ek kan nou dou, ek nog, maar ek baie klein was, my broer sy eerste motor gekop het, my oudste broer, en dan het hy ons nou gevat vir die sogenaamde spin. Ja, kyk was ek nou bang. My het daar die soort van bestuur, asof iemand nou op een reesies baan bezig is om rond te jaag. Later, toe hy nou al, sê nou maar, hier is so, het sy diep vijftigs was, vat ek om jou nog, <laughs> vat ek om vir een spin, <laughs> toe herinner ek om nou, toe sê ek van ken nou, onthoud toe ek kind was, hoe jy my hier, en ek vat om toe de avondtrend, by die selwe plek, ek sê jy toe die ene die kar, hier so rond gespin het, en ek sê, kom wat ek het nou bykie doen maar en het nou grap gemaakt, ek het nog nooit om my leven so gerein nie, ek sal het ook nie doen nie, is onverantwoordig maar kyk, hy het nou amper mooi gepraat ek sê, ek moet het toch wat soblief nou nie doen nie wat ek in jou geval nie gedoen ek was nou nie op sman het een grap gemaakt hy sal bang wees vir hoogtes en verskriklike dinge sal op die pad wees, mens is baie, baie makkelijker, wanneer hulle begin oud word, is een koppie langs hulle val of iets, en sommer dadelijk gryp, en mens het groot, groot, groot, groot, groot, respect, en jammerte vir die ouderdom. En dan, die vers wat ek nou graag onder jou aandag wil bring, is die van die amandelboom, en die amandelboom sal in bloei staan, nou ek het nou vir u gesê, is die amandelboom bloei, dan is dit nou spierwit. Nou ja, as een mens nou spierwit is, as hulle na iemand verwijs en sê, man, kijk weet jy, hy het nou al spier, spierwit geword, dan is dit maar een verwijsing na die persoon wat grys geword het. Nee? Grys, grys, grys, grys. Nou, ek nou bykie daar En die amandelboom sal in bloei staan. Grys, grys mens. So, wat denk jy dan nou oor die amandelboom? en ek gaan nou so'n bykie net verder lees, ek wil nie so'n stomp net hier so stop nie, en die springkaan sal omself met moeite voortsleep, stadig sien een mens soms mense stap, hulle kan nie rechtig, meer rarig, meer eindlik ver in te stap, en dan makkelijk stap nie, is maar met moeite, Want die mens gaan na sy eeuwige huis En die roub klaar sal op die straat rond gaan Nou dan is hier een meer ingewikkelde gedeelte waarmee dit eindig Verse 6 en verse 7 Voordat die salverdraad verweider word En die gouwe oliekruik stikkend val in die kruik by die fontein gebreek word en die weel stikkend in die put val, en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Nou ek wil nie nou op hierdie oomlik spekuleer nie, ek gaan miskien dalk op stadium bykie meer met jou praat oor wat hier in die gang is, maar byie ander geleentheid, wat meer te doen het met die geestes wereld en die bestaan en die dinge wat in, in die mense geest aan die gang is, hierdie andere dinge wat ons hier gesien het, die aftakelings eilig maar van die vlees, maar hierdie lewe meer dieper op die siels en geest dimensie, daar die seste vers. En nou ja, daarmee groet ek weer, tyd geword om weer tot sins te sê, hier by ons program, en morgen moet ons nou onthou, dv, as dan nou soe iets is soos morgen, dan is dit nou donderdag, en dan is die program gewoon ek uur later so hou dit maar so in gedachte uur later en daarmee groet ek en hoop jy het een wonderlijke nacht is ek hoop dat die Heere vir jou help dat jy lekker somme baie baie baie lekker sal kan ontspan rustig wees en daarmee dan groet ek Peter Kofie